Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com ho veus igual cada setmana, a la mateixa hora de sempre. I avui estem aquí tant la Marta, l'Aram, jo mateix, l'Ignasi i ens Jacín, que ens acompanyarà també per telèfon. I comencem ja ràpidament a explicar-vos què tenim preparats en el programa d'avui. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz, què tal? Com estàs? Molt bé. I avui què tenim de famosets i famosetes? Doncs avui tenim males notícies. Què dius? Sí, un trencament. Mm. Molt dolorós. Bé, bueno, hi ha ja vents últimament... últimament tenim... no sé què passa, la tardor, trencament... la tardor, les fulles, els constipats que cauen, no cauen, les fulles cauen, els constipats no, pugen. Pugen, i les relacions cauen. Les relacions cauen, es trenquen. Molt bé, també tenim a l'Aram Bonmatí, què tal, l'Aram, com estàs? Molt bé, a punt de començar. Uh -huh. I avui ha alguna cosa que ens vulguis destacar per començar? El Premi Nacional del Còmic. Sembla que era ahir, que dèiem que donarien un Premi Nacional de Còmic i sí. ja anem per la quarta edició. Mm -hmm. I a més a més no cal ser gaire el Mac Félix, no?, per saber qui és el guanyador de cada any. Digues. No cal, no cal. No cal, no? Bé... D'això en parlarem després a la secció de còmics cap al final del programa i jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentarem dirigint al Ningú no és perfecte, també tindrem notícies calentes, ja ho hem dit, i estrena, sobretot avui, Harry Potter, que arriba ja a la seva fase final i el principi del final de Harry Potter ens arriba aquesta setmana. Tindrem tele, avui parlarem de House, que ha començat la setena temporada que no se sap encara si serà l'última o no, però sí que hem vist un canvi en el personatge. D'això, doncs, en parlarem també en el programa avui. Però, abans de tot això, d'anar en matèria, recordem el concurs de Panini, que... Per cert, és en el programa de la setmana vinent, per tant, teniu fins el dimarts 23 de novembre per enviar-nos un correu electrònic i contestar la següent pregunta. Quina actriu interpretarà Stacy a Spiderman 2012? Qui farà de OneStacy el proper Spiderman? Teniu de temps, ja ho hem dit, fins al 23 de novembre i ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com o també ens podeu enviar un missatge des del Facebook. Facebook, que tenim al programa, la igual que també tenim Twitter, que cliqueu perfecte amb accents i ens trobareu, us podeu agregar també en el Ningú no és perfecte, us feu amics, seguidors, el que més us vingui de gust. I també tenim la nostra pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes, o sineu a Google i cliqueu ningunoes perfecte, els primers de Google som nosaltres, i des d'allà doncs, us podeu descarregar, per exemple, el programa, escoltar-lo online, mil coses que us oferim també des de la pàgina web, cada setmana pengem un vídeo, i per cert, el vídeo d'aquesta setmana és el tràiler d'una nova sèrie de l'MTV que comença l'any que ve, que és el remake de Teen Wolf. Teen Wolf, aquella pel·lícula del Michael J. Fox, que va tenir fins i tot segona part amb el Jason Bateman, doncs tindrà una versió televisiva en sèrie, que jo he vist el tràiler, l'hem penjat a la web, però a mi Teen Wolf era molt una comèdia. Jo he vist el tràiler i pren se... o sigui pren seriosament, cosa que em preocupa. A però... mi el que em preocupa és que facin un remake de Teen Wolf, per començar, o sigui, ja, ja anem una mica a l'arreu del problema. Però és una sèrie, eh? és una sèrie bueno, a veure ja. que, a veure. bé, en fi de tot això hi ha moltes altres coses ja, ho dit, ja en parlarem avui, per tant comencem en matèria i ho fem amb el nen Mac més famós de tot el planeta Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla T'he vist el cor i és meu ja vénen. No podrà guanyar aquesta guerra tot sol. Ell és massa fort. Harry! Futs! Harry Potter i les Relíquies de la Mort. Primera part. Només al cinema. Cinema en català. Doncs ja ho heu sentit, arriba Harry Potter, la setena pel·lícula, a més a més també ho fa en català, Harry Potter i les relíquies de la mort, part 1, pel·lícula de David Yates amb Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green, Alan Rickman, Ralph Fiennes i Bill Nye, i un munt d'actors britànics més que no acabaríem, estaríem la resta del programa. En fi, és la primera part de la setena i darrera pel·lícula de la saga del nen mag. La segona part es farà esperar fins al proper juliol, Malgrat l'equip creatiu insisteix que era impossible condensar, atenció, les gairebé 800 pàgines del llibre, 800, en una sola pel·lícula, és innegable pensar que la decisió ha estat presa en realitat per motius econòmics. Ja sabeu, doble venda d'entrades, doble benefici. La saga Harry Potter va començar el 2001 i durant 10 anys hem vist créixer els seus protagonistes en temps real. O si sigui, Des de la primera pel·lícula de Harry Potter, que sembla que va ser per en 10 anys, eh? és que és molt fort. El que és fort és que la gent encara vagi veure les pel·lícules. Ah, no, no, jo em més. penso que ja no sé si l'última que vaig a veure va ser la segona o així... Com? Què dius, la segona? Sí, sí, Animal. allà. Ho vaig deixar allà. Doncs a mi no m'he n'he cansat. A mi m'agraden aquestes pel·lícules. Estan molt bé. Sempre has tingut un cor jove i Clar, infantil. Deu ser això. Serà això. El, el cas és que al llarg d'aquests anys la pel·lícula almenys, no ha de caigut ni a la taquilla i des del meu punt de vista tampoc ni en els resultats artístics. El resultat doncs, és una de les obres cinematogràfiques més rodones que s'han mantingut al llarg dels anys. A més a més, els mateixos protagonistes els hem vist créixer, pràcticament un experiment Mm, sociològic, si voleu, també. La història són doncs els tres protagonistes, Harry, Ron i Hermione, que han de localitzar els orri creus, les peces màgiques que contenen les parts de l'ànima de Voldemort, que... i, de fet, els orri creus és l'únic que pot acabar amb ell. Per la seva banda, Voldemort es vol apoderar primer del Ministeri de la Màgia i després de Hogwarts. Mentre localitza les Horri creus, Harry descobreix la llegenda de les relíquies de la mort, tres objectes màgics, la vareta de Saúl, la pedra de ressurrecció i la capa d'invisibilitat que poden fer decantar la batalla final contra Voldemort. El director David Yates ja havia dirigit, eh, bueno, dirigit tant aquesta, la primera part, com la seva continuació. Però, bé, de fet, Yates no, ets un, no és un recent arribat a la franquícia, ja que havia dirigit dos films anteriors, de Harry Potter, L'Ordre del Fènix i El Misteri del Príncep. Les dues parts de les relíquies de la mort s'han rodat de manera consecutiva al llarg de 260 dies en els estudis de l'IBS d'Incater Warner Bros. Anglaterra, que és pràcticament un any de rodatge. De nhi do Yates comenta que les dues parts tenen una personalitat ben diferent i que fins i tot ha avallat l'estil adaptant-se a l'acció de cada pel·lícula, ja que, per exemple, en aquesta primera part els nostres protagonistes es troben lluny de Howards. El mateix Daniel Radcliffe, el protagonista, la compara amb una road movie, aquesta pel·lícula. Una de les principals novetats de les relíquies de la mort, la primera part, Um, és que al contrari de les anteriors on es van retallar escenes que figuraven en el llibre uh, sobretot sempre els fans han criticat que es retallen personatges que no es veuen escenes bé. el cas és que en aquest en aquesta ocasió, com poden fer dues pel·lícules, és molt diferent i fins i tot hi ha una escena inèdita que no està relatada a l'original de J.K. Rowling, que té lloc en un bosc. Veurem com queda el muntatge final de la pel·lícula, ja que recordem que l'estudi va mostrar unes imatges d'Emma Watson ensagnada i posteriorment van eliminar la sang digitalment per no vendre una imatge massa crua de la pel·lícula. Ja se sap, doncs, que no volen espantar determinat públic i que aquest no vagi a veure la pel·lícula. A veure, puc entendre que potser per nivell comercial les fotos no, però la pel·lícula s'ha d'haver-hi escolta, que hi sigui, no? Aquesta primera part havia de ser estrenada en 3D, però al final no ho farà, perquè la reconversió de les relíquies de la mort en aquest format no tenia els mínims de qualitat exigibles. Uh, Home, bé, si l'havien ho de reconvertir doncs bé, s'havien no de fer-ho Això és, és, és el que fan en gairebé o sigui, el, el 95% de pel·lícules que s'estrenen en 3D són reconversions més o me, millor o pitjor fetes uh, però reconversions aleshores qualsevol reconversió per mi mm, és, és, és, és per anar a treure els diners no, no li trobo la gràcia Warner ja ha pres una mica amb el passant furia de Titanes i Clar. Ha vist els resultats i diu, a veure, potser millor que no ho fem. De totes maneres, la segona part sí que tenen intenció de reconvertir-la, veurem. Estem contents, almenys en aquest aspecte, que s'hagin posat una mica al seny i que ens està olvint de veure Harry Potter en 3D, quan la veritat és que tampoc fa falta. Sí, diga. ¿Es usted el señor Tom Abre? Sí, el mismo. ¿Es usted el padre de Daniel Abre? Sí, lo soy. Lo siento mucho, pero... Llamo para decirle que su hijo ha muerto en el camino de Santiago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Daniel? ¿Qué le ha pasado? La búsqueda de respuestas llevará a un hombre a descubrir la diferencia entre la vida que escogemos y la vida que vivimos. Voy a hacer el camino de Santiago. Tendrá suerte si lo hacen en dos meses. Saldremos mañana. ¿Qué? Lo haré con él. Papá, no voy a acabar el doctorado. No puedes arruinar así tu vida. La arruinaré si le quedo en la universidad. Yo no soy como tú, papá. Lo siento, Daniel. Un viaje que probará su valor. Aquest que escoltem és el tràiler de The Way, la pel·lícula d'Emilio Estevez amb Martin Sheen, Débora Karahunger i James Nesbitt. Emilio Estevez torna a dirigir el seu pare, Martin Sheen, després de Bobby, recordem aquella pel·lícula sobre el germà de JFK. Ja fa temps que li passava pel cap a Emilio Estevez una pel·lícula sobre el camí de Santiago, sobretot després que el seu pare, d'origen irlandès i, atenció, gallec... Uh, i el seu fill el recorregessin. Estevez ha trobat finançament a Espanya i no li va suposar cap problema convèncer el seu pare per protagonitzar-la. Estevez construeix la història a partir de les seves pròpies experiències i de relats seleccionats d'una novel·la de Jack Heed. La història és la següent. Tom és un oftalmòleg de Los Angeles al que li comuniquen que el seu fill Daniel ha mort a causa d'un temporal en els Pirineus. Malgrat que la seva relació no era bona, Tom viatja fins a França i allí descobreix que Daniel es disposava a fer el camí de Santiago i decideix fer-lo pel seu fill. La pel·lícula segueix la part del camí francès que va des de Roncesvalles fins a Santiago de Compostela. És una de les rutes, sobretot, eh, més populars entre els que venen, diguéssim, a l'estranger, sobretot de, dels Estats Units. A veure, la pel·lícula, no sé, què tal serà? Bé, bueno, Martín Ging, qualsevol cosa que fa, eh, crec que s'ha d'anar a veure... Um, la veritat, no ho sé què tal serà això, eh? Ah, una, bé, una no? mica de mandra, també és veritat sí, no és un tema que, almenys aquí no, és un, no crec que sigui un tema que passioni no, no amb, igual aquesta reminiscència una mica de Hemingway farà que als Estats Units la gent s'interessi una mica més però aquí no crec que sigui un gran èxit no, no, a veure, que no serà un èxit, segur segur, <ríe> segur, segur esperem això sí que la pel·lícula estigui bé I anem per les darreres estrenes I comencem per Cyrus, la eh, pel·lícula de Jay i Mardou Plas, amb John Sir Jonah Hill, Marissa Tomei i Catherine Kinner. La història, John és un divorciat que després de set anys de la seva separació ha renunciat als romans. Per sorpresa de tothom, John coneix l'apassionada Molly en una festa. Malgrat la química existent, Molly es resisteix a portar la relació fora de la casa de John. Ell la segueix i descobreix que té un fill de 21 anys, Cyrus, amb qui manté una relació d'amistat poc convencional entre mare i fill. Johnny i Cyrus no tardaran a lluitar per la dona que estimen, i com si parlessin de immortals, només en pot quedar un... Um, a Cyrus, els germans doblers utilitzen les innovadores tècniques d'improvisació elogiades per crítica, per la crítica i pels seus seguidors. La veritat és no he vist cap treball interior, anterior d'aquests germans. Els directors situen la pel·lícula entre la comèdia i el drama i confessen que han intentat trobar la fina línia en la que no saps si riure o sentir-te incòmode. totes maneres, a mi em una mica de gràcia pensar que el Jonah Hill és fill de Marissa Tomei a la pel·lícula és com una mica estrany i més estrany que la Marissa Tomei es pugui liar amb un tan lleig com el John Serrilli bé, no sé doncs la part de comèdia aquesta sí, exacte. i vinga, anem per les últimes Plans per la mañana. Pel·lícula de Juana Macías, amb Carmelías, Goya Toledo i Anna Labordeta, una història de quatre dones en el dia que les seves vides canviaran radicalment. En les seves mans tindran l'opció de començar de nou. Hauran de fer front a la por de trencar en tot el que han construït durant anys. La següent, Flamenco, Flamenco, de Carlos Aura, pel·lícula rodada sense diàlegs i en un sol plató, on interpretaran el seu cant i ball els artistes més importants de flamenc contemporanis. També arriba 18 comides, de Jorge Coira, Luis Tosar, Esperanza Pedreño i Cristina Brondo, una barreja de comèdia i drama amb sis històries creuades durant un dia al voltant de 24 personatges, sis esmorzars, sis dinars i sis sopars. Les històries van de lo quotidià fins als grans capvis. I, finalment, la darrera que ens arriba és una reposició. Atenció, Aram, si abans parlàvem que el 3D potser no és necessari, la vella i la bèstia reposició en 3D. Fa falta? No, no crec. No Ui... crec. Podríem restrenar la vella i la bèstia i ja, ja ens quedaríem contents. Sí, sí, sí. Però ara o sigui ara veurem tota una moda de pel·lícules majoritàriament d'animació per ser estrenades en 3D. Però potser amb animació no quedarà tan trunyo ni pastitxe com queda amb imatge real. Mm -hmm. Segurament, sí. Sí que és veritat que les pel·lícules d'animació al 3D queden millor. no? Sí. Sí. A més, ara ve Nadal. O sigui, és, la... ja. és el moment d'estrenar una cosa com aquesta. Bueno, és que jo crec que aquest Nadal no hi haurà prou sales per estrenar-ho tot en 3D. Però bé, en <laughs> Tenim ja en Jacint a punt, doncs som-hi, que anem per les notícies, com sempre, calentes, calentes. Oh, oh, oh. Jacint Casadamont, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Vinga, comencem. Començo desmentits aquesta setmana, què et sembla? Desmentits teus. No, no, no. Bueno, la premsa, de rumors que havien sortit, que s'han tombat. Ah, molt bé. Ja tinc tres. Ja ho començar. Això seria la nova secció, no? Desmentim les notícies que van donar com a certes la setmana anterior. Exacte. Exactament, és tirar sorra de. meu, però bueno. Vinga, mentre només te tiri sorra... Sí, no... Què estàs dient? Què vols que No, fora... Uh, començo, els germans Hughes, que tenen que dirigir la versió d'Akira han dit que no han tingut cap contacte amb Leonardo DiCaprio però o sí sigui que eren rumors fals per fer a Akira però no han desmentit lo de Morgan Freeman ah, amigo. o sí sigui que això pot ser que tinguin davant amb Morgan Freeman, l'actor principal ja no saben res Molt bé. després, també s'havia rumorejat aquesta setmana que en Brad Pitt a través de la seva productora plan B, volien fer bueno, reproduir per la gran pantalla la història dels minets xilens em resulta que no. Però sí, una altra notícia tombada i per últim, que aquesta l'havíem donat ja més d'una vegada, que eren Jeremy Renner que havíem dit que podia protagonitzar el remic de 1997 de Rescatre a Nova York, però sí, tampoc. tampoc. També queda tombat. Bueno. Sí que ja m'he tombat tres notícies només de començar. Vaja, hi ha alguna que sigui certa o que ens tombaràs no, no, la setmana que... vinent? És que són a oh, que... sorpresa i tot, Jacint. No sé d'aquests sorprens. No, a veure, jo les deixo les notícies o els rumors, m'he sentit que surten. I si me'ls tomen l'endemà, doncs mala sort. Vale, vale. He d'ocupar una secció, escolti. <risos> Ara tinc la, directament la mentida a la setmana. Això us agradarà encara més. Uh, bueno, sabien que mentre con Limeyer tenien problemes, que havia vengut bastants drets, com la franquícia sobre gens bon. Sabien que la volien reemprendre el més ràpid possible, però sembla que en Daniel, crec que està bastant ocupat. Doncs el rumor, mentida, ja us ho dic jo, d'aquesta setmana és que el Xbox sergi del ficat actor afroamericà David Hayes serà el nou James Bond. Però, però... <ríe> el millor de tot és que és necessari, que aquest home... portar aquestes notícies, que tots sabem que és mentida. Jo he pues que, que, que serà la, la Belén Esteban, el nou James Bond. Doncs pues m'ho veria, catxo. I catxo. No em que no. Però el millor és que aquest senyor aquesta mateixa setmana s'està disputant el títol mundial de la seva categoria. Molt bé. O sigui, que tenia que sortir. Ara res, quan he Vegas, 2, que s'està convertint una mica en torrenta, per la mà de cameos que hi ha. Uh -huh. Començo. Sabíem que Liam Neeson havia ocupat el lloc amb el Jitson i que faria el paper de tatuador. Després, la setmana, apareix, va pa... Ai, la setmana passada va aparèixer una notícia que deia que en Paul Giamatti seria un dels integrants de la colla de fiesteros. Doncs aquesta setmana ha sortit el rumor que han vist amb Bill Clinton en el plató de rodatge i que també participaran en un cameo. La Marta ho té, això, eh? Aquest l'he sentit fins i tot jo. Ah. Home, està... és públic, és públic. Uh -huh. No, no diria que tinc un confident especial perquè s'ha de ser Bill Clinton ja va sortir al capítol final de Cheers. O sigui, tampoc ah, home, ho trobo tan t ha, t ha, t ha, t ha... descabellat que sortia a Resecón a, a Las Vegas. Home, entre Resecón a Las Vegas hi surt un tio van acusar de tenir sexe fora del matrimoni. Mm. És adequat. En... Sí, sí, sí. també sí. encaixa bastant ben, Fientero, Tailàndia... Bueno, i ara van en tres. Es veu que en Christopher Nolan han entregat una llista a Warner Bros dient a les actrius que volia per encarnar algun dels papers protagonistes. I ho llegeixo al nom de les sis candidates que s'ha demanat. A, a veure si no és tonto, eh? Aviso. A veure si Perquè ens les demanem oi... nosaltres també. Rachel Weiss. Primera, Naomi Watts, Blake Lively, Natalie Portman, Anne Hathaway i Kieran Ailey. Bueno... Ay, ay però, però no està malament. Molt diferents, totes elles, eh? Jo vols que et digui les meves dues preferits perquè hem dit que una serà segurament Woman i l'altra serà, bueno, l'interès amorós del personatge en aquesta entrega. Jo em quedo amb Rachel Weiss i en Hathaway. Mm. Jo em quedo amb Portman i Weiss. Uff, no sé... Agnadi, que te'n queden poques. Mira, és igual, deixa'm estar. Jo em quedo potser amb la Kiranagli i... i... no sé, ja està. La René Zewager, apa. No, no, no, aquesta no. René Zewager o Catwoman. Jo ens embotida de cuir. Batman no t'acaba una mica en forma de porc ni... No. Si mirem l'època oscura que va tenir Batman queda era tan pop, potser sí, eh? Sí, també podria ser. Què més? Després, Magic Kingdom. Uh, bueno, Disney es vol que una mica cabrejant ben estil i la seva saga de Noche no que ha tingut molt d'èxit i segurament carona tercera part, i es vol crear la seva pròpia franquícia familiar infantil, personatges reals, i ha decidit explotar ja, vamos, al tot. Farà una pel·lícula basada en totes les atraccions dels seus parcs temàtics. I sabeu qui és el director? O qui volen que sigui el director? Gor Berbinski. No. no. Ah. no que... Oh, també m'ho diria, eh? <laughs> M'estàs donant idees... No, perilloses, eh? Qui és? No, el el teu amic, en Jon Favreau. Va. Quin petardasso. Però per què? En eh? Jon Favreau tampoc és... Pensa que aquest senyor va fer, fer Satura, no? Sí, sí, sí, però va fer I les dues d'Iron Man. Està, eh? Però ells... sí, No... John Favre... No, aquí me confonc, potser. Anava a dir l'última... París, des de París... No, no, no, no. John Favre ha fer oh. les dues últimes Iron Man. Oh. Iron Man, I ara... ah, Sakura ah, i doncs Pocomans. No. Bueno, I ara estrenarà Cowboys en Aliens, que fa molt bona pinta. Què dius? Sí. La pinta bueno, Una cosa, sou sexistes, perquè mi no m'heu dit quines triaries. És veritat, que tu quines tries, Catwoman? Marta? És veritat, tria. Ja me oblidat de la llista allà. No, que, sí, és igual, <laughs> és igual. Va, la... va, va, no, ho dic dràpid. La Natalie Portman i era, no? No. Sí, ah, sí, sí, sí. Doncs a mi me molt, molt llesta. Kira Nyle no, que no m'agrada. <ríe> y An Hathaway. Anne Hathaway sí. O si no Black Lively, que ja surte greu, eh, no sé És, és que la Black Lefley. en el trailer de Ghost de, de Greenlanders es veu ja una poca química entre ella i el Ryan Reynolds que tiren enrere eh? Que és un trunyaco de peli, però sí, sí, serà, serà un dels fracassos de la temporada, ja ho avancem. <ríe> Què més, Jacint? Que hauríem d'anar ràpidets ja. D'acord, vale. mm, comento ràpidament. Pixels, havíeu vist aquell curt que havia aparegut per YouTube on Nova York era atacada per un grup de Pixels, que sortia a Donkey Kong i coses d'aquestes? No, mm. no, però vaja. No en sona. Bueno, és boníssim, ha tingut quasi un milió de visites amb el poc temps que està penjat a la web, bueno, uh -huh. a la xarxa, i Adam Sandler ha comprat els drets amb la seva productora Happy Madison per fer-ne una pel·lícula amb el permís dels personatges a de Nintendo, clar. Uh -huh. i ja per acabar bueno, doncs ja que dic que ja... això és mentida perquè serà impossible que aconsegueixi els drets de tots els personatges que van aparèixer allà ah, uh, doncs pues, tampoc són tants eh? són 5 o 6, o altres són pixets que van atacant la ciutat yeah, ja, però si tetes, Quikong, sí, però si uns són de Nintendo i els altres no, ja està <laughs> ja pots dir que no, que serà impossible eh? i ja sent. ah, bueno, comentar el que vaig penjar a la web de la sèrie de Hulk Uh -huh. que està interessats en fer-me una, una sèrie i que el pilot s'encarregaria el senyor Guillermo del Toro bé, de que de també fet, confeccionaria el personatge s'encarregaria de tot sí, sí. bé, bé mira, només acabo, i l'últim rumor era que després de la trilogia de Batman que la de sèrie no la volen fer una sèrie de televisió doncs estàs traspitjant les, les altres accions de les sèries de televisió però ja tenim un espai ja Jacint Escolti, però també cinema perquè són directes famosos i coses d'aquesta Molt bé, trempat uh, Fins la setmana que ve Ens veiem la setmana que ve Adéu sí. I, ja. I nosaltres anem ràpidament a comentar lo que hem vist aquesta setmana Doncs, lògicament, aquesta banda sonora no pot ser d'altra que de Scott Pilgrim contra el Mundo. Aquí n'hem vist els tres. Va, Aram, comença tu. Què t'ha semblat? Jo m'ho vaig passar la mar de bé, però ets de dir que no he vist el còmic... Per tant, uh -huh. no tinc res en... no he llegit el còmic, per tant, no tinc res en què comparar. A mi em va fer gràcia, no se'n va fer llarga, i des del, des del primer moment ja se'm van tenir guanyats. Quan apareix el logo de l'Universal amb la sintonia midi i els gràfics en nega, vaig pensar, ja està, ja està, això m'ho farà segur. I sí, sí, em ja vaig passar bé. Uh, això sí, a Barcelona només fan a quatre sales... A les 4 apartadíssimes del centre vull dir, la Maquinista, l'Aeron City el Diagonal Besós vull dir que serà molt, molt complicat anar-la veure a Barcelona i suposo que serà un fracàs espectacular a la sala de cinema érem 3 Sí, el pas la pel·lícula, com que ja venia fracassada dels Estats Units, ha arribat aquí de d'amagatotis amb poquíssimes còpies arreu de Catalunya amb cinemes allò pràcticament comptats i és d'aquelles pel·lis de setmana i fora i no l'han estrenat directe a DVD perquè, mira, no els hi ha donat la gana però ho podrien haver fet, eh? Jo la recomano. Sí, sí, eh... Molt millor que aquí cas. Si s'ha de comprar amb boc una pel·lícula Hosti... de l'estiu recent és molt millor que aquí cas. Home, jo no... són molt diferents, eh? No tenen res a veure. Eh? Sí, un és millor. No, és que no, no m'atreveixo a comparar-les. Ara obriria un altre debat molt llarg, no? Jo el que crec és que Scott Pilgrim pot ser més valenta estèticament, però, home, qui cas també té aquest, aquest plus d'una nena assassina, o sigui, que també... Aleshores tenen el seu risc. A mi, Scott Pilgrim, m'ho vaig trobar molt... Ja em va fer gràcia el logo de l'universal, dic, ostres, està molt bé. I llavors ja veus que barreja fantasia, amb, amb, bueno, fricades de no? guerres de videojocs, no? Que fa la imatge, la, la típica de, de videojocs i tal. Però se'n va fer una mica pesada, quan tot era lluita ja cap al final, no sé, trobo que faltava una mica de xitxa. Mm. És el problema que té la pel·lícula, que en canvi no té el còmic, el còmic és una barreja, o sigui, potser la primera hora, primer tres quarts de, de pel·lícula, és el més representatiu del còmic, és aquesta barreja entre eh, comèdia de situació, eh, alguna lluita, aquesta estètica que barreja elements de cinema, videojoc i còmic, eh, els diàlegs frescos, eh, tot això, no? comèdia, diversió i tal, que vindria a ser aquests primers tres quarts d'hora o hora de la pel·lícula, i les restes són només les lluites, o sigui, tot el que simplifica en extrema el que és el còmic. jo A mi m'hauria agradat molt més fer una trilogia, potser, eh, encara que no hagués sortit bé, no? Però jo què sé, fas una primera pel·lícula... T'has amb... sonat una no, trilogia però... cop Pilgrim en cinema... O, o fas una pel·lícula tancada i, bueno, llavors hi ja, amb dos lluites només, i llavors, mira, ja, ja tu penses per una altra si vols continuar la història o no, però fer una pel·lícula amb dues lluites, com a molt, no sé, perquè és clar, és, és una cosa darrere a l'altra i cansa molt. Jo a última hora de pel·lícula, o sigui, a banda de la saturació visual que és, perquè totes les lluites són visualment espectaculars... Um... Però s'han de destacar escenes, eh? Primer, el personatge del, de la parella de, de pis... No? Del, del... Sí. el Gay, és, el sí. gay és, és molt fantàstica aquella actora i el paper el clava. I eh Que eren eh el germà de... Sí, exacte. Ah. Mm -hmm. Bueno, seria Cookin i jo vaig pensar que sí, era el germà. el germà, el germà bo era. De sí. Molt bé. I l'altre per mi la, la guerra contra l'ex malvat, Chico, ex Chico malvat en Brandon Ruth. Uh -huh. el Al Super Bowl Supervegetarià. Ah, sí. és, és, és molt bo. Sí, Aquella sí. és molt bona. <ríe> és bo, és bo. Sí, que, que, que bueno, molt bé, però que a part dels combats hi ha grans escenes. L'escena d'homenatge a Frasier... Quina que comença a dins del pis quan torna i se sent la sintonia aquella pam, ah, sí. pam, pam, pam ah, sí, sí, sí, sí, sí. i amb els riures enllaunats i tal, mm. jo trobo que hi ha moltes no, coses home, que jo... ben trobades no l'havia no no. situat, havia citat una sitcom americana típica no? perdó ah. Fraser, Sainfield ah, Sainfield, ah, sí. Sainfield. Uh -huh. sí, bueno, és, és, és això no? perquè de fet el com i ja és això, una sitcom i, i... El que passa és que hi ha molt poc de sitcom a la, la pel·lícula i massa de lluites, quan el còmic precisament és al revés. Gairebé tot és sitcom i a mig te trobes alguna lluita T'agira una mica, no? Però bé, estic és... amb l'Aram també i amb vosaltres, que és recomanable i és un bon... Sí, sí, sí. Jo, jo crec el que és un bon, un bon exercici, un bon invent, no sé. Està sí, molt sí, bé. però no anirà a veure ni Cristo no el problema. Ja, bueno. uh, un altre entreteniment que està molt i molt bé és Imparable, també. Pel·lícula d'aquelles adrenalíniques, uh, mascles, uh, dos tios intentant parar un tren, dins el Washington, Tony Scott... Ah, uh, què més podem dir d'aquesta parella, no? No, Toni Scot no intenta parar al tren. No, és el director, <ríe> ah, escolta, claro. ja m'entens, no? Mm, és en Chris Pine. És, no? és una pel·lícula que d'aquelles que acaba sense ungles, que posa super nerviós i tu passes la mar de bé. és una peli que enganya. No si l'objectiu és posar te en tensió, jo crec que ho aconsegueix. No hi tant que ho és. I és clar, no pots esperar altra cosa que que la missió acabi bé. però, bueno, veus, està basat en fets reals, vull dir que... Bé, això que està basat en fets reals o no, inspirada jo... en, un, inspira... en un fet. Inspirada, que deu ser una cosa que no deu estar pràcticament basada en res i tot de ser fantasia, Segurament. Diràs. Segurament. Que passa que aquest Tony Scott primer va fer un metro, ara un tren, el següent serà un avió, no? no un avió que no, no es pot <ríe> No sé, no sé. En fi, no sé que li agafat ara molt mitjançant. Potser de fa una nova versió de Titanic. Ah, mira, podria ser. Uh, no, però que... està molt bé, o sí sigui, per Passar aquella tensió que... Hmm. Amb aquelles escenes de... És es no? Speed 10 anys després, no? No, ben bé. El Donald Trump és un Speed. tren. És millor que aquesta, és millor no. aquesta que Speed. Però no, però perquè té tocs de realisme. És a dir, les converses que tenen entre ells dos... A més, Vincent Washington és que és un gran actor. I les sí. converses que tenen entre ells dos... Està molt bé, la química que tenen. i uh -huh. Home, és, és lluable, perquè verdaderament la protagonista és el tren. Sí, sí. sí. I l'altre és com afegit i es fa una pel·lícula basat en això, doncs té la seva bueno, i el, gràcia. I superbé. el rescat que fan ells dos està superbé. Mm. La manera que tenen per mirar d'aturar-lo i tot sí, això. Sí, és molt, molt pel·liculero, no? Molt, molt, molt. Sí, esclar que és molt pel·liculero. És una <ríe> pel·lícula bueno, eh? d'un tren que no l'han de parar, saps? És com... <ríe> a mi fa molta gràcia, i no explicarem com de quina manera el tren es descontrola perquè és, és, Ostres, pràcti és ridícul sí. pràcticament, sí, eh? sí. però és, és però molt però tu dius, estres podria passar sí, sí, esclar, en fi les negligències humanes sí. anem a veure ara què s'ha estrenat als Estats Units en el box office el que més dona als Estats Units al box office A la posició número 5, Morning Glory, entrada a la setmana amb 11 milions. A, les 4, a la 4, Skyline, entrada a la setmana amb 11. A la 3, salida de comptes, dues setmanes amb 58. A la 2, Imparable, entrada a la setmana amb 22. I a la posició número 1, dues setmanes consecutives, Mega Might amb, amb 88 milions de dòlars. Toma. sí. Sí. Ha anat bastant bé, Megalmine, eh? Sí, sí. Bé, comencem amb l'imparable, que tota màquina entra al segon lloc. Anem a veure què en pensa la crítica nord-americana. Li ha posat una B. El Roger Averd diu, la pel·lícula és tan implacable com el tren. La velocitat augmenta lentament abans d'una implacable hora final de suspens continu, Li posa una B més. El Michael Phillips, del Chicago Tribune, diu, per què funciona la pel·lícula? Senzillesa. I té tota la raó. Li posa una B. A l'Entertainment Weekly, el Keith Stacewick diu és tota velocitat, so i fúria i en què Tony Scott és l'home correcte pel treball. Li posa una B. En el quart lloc entra Skyline, un thriller de ciència-ficció. Unes estranyes llums eh, descendeixen sobre la ciutat de Los Angeles. La gent atreta surt a l'exterior. Un cop fora, una temible força extraterrestre comença a portar se a tota la població humana de la Terra. En qüestió d'hores no quedarà ningú. El Real Views, el James Berardinelli, diu com... a, com... a veure diu, com això ha aconseguit no anar directe a DVD i en realitat tenir una gran distribució més que només un grapat de cinemes a Bucador. és un dels misteris cinematogràfics més grans del 2010 el Joe Neumayer del New York Daily News diu, finalment és aquí la invasió extraterrestre més avorrida mai vista en una pel·lícula i el Michael Phillips del Chicago Tribune diu, és com un viatge al camp art amb el personal més lleig que podeu imaginar. O sigui, la pel·lícula Trunyo s'estrena la setmana vinent. Avisem. Finalment, en el cinquè lloc entra Morning Glory, una comèdia romàntica protagonitzada per Rachel, Mc... Rachel McAdams, Harrison Ford i la irritable Diane Keaton. La jove Becky Fuller comença a treballar en el programa de televisió matinal d'una cadena estatal. Becky vol revitalitzar el programa, però el seu ascens es veurà frenar pel legendari presentador Mike Paul home heroi que es nega a omplir el seu programa d'espais a xafarderies d'estrelles i el temps. El que aquí fem, eh? per exemple. Sí. A mi m'agradaria afegir un petit comentari. Eh? Sí. El, el pressupost de Megamind és de 130 milions de dòlars. Si n'ha recaptat 88 en dos setmanes... Encara li queda tota la campanya de Nadal... Sí, Distribució Internacional... Bé, Nadal. Però saps què vull dir? Que tampoc ha sigut tan, tan, tan... No, però les pel·lis d'animació ja és el que costen, eh, Ram? Ja costen això. A veure... Bé, online el Peter Paredes diu... La noia, diu, la noia ho puc fer, Rachel Maddams. Fa meravelles amb una història bastant previsible. Li posa una vella. La Kirk Honigwood, del Hollywood Reporter, diu... No té èxit amb massa, si massa sitcom i poca mala llet. Li posa una C...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 Marta, quan vulguis, comença doncs uh, la meva secció uh, serà una notícia menys perquè en Jacint ja... Bueno, però segur que la pots ampliar perquè en Jacint sempre es deixa coses o no mm. les bé. explica bé eh? amb la oh, ara que... que no et pot respondre Clar, no? però, que però, dolent però, no, ja, ja li dic que la cara, eh? no tinc cap problema t'estimem, Jacint uh, Eva Longoria Parker decidida acabar amb el seu matrimoni L'actriu de Mujeres Desesperades i el jugador de bàsquet Tony Parker han trencat després de 3 anys de casats. Així ho desvella la revista Us Weekly en el seu darrer número. La causa? Banyes. Diverses fonts expliquen que l'Hongoria Parker, de 35 anys, ha descobert que el seu marit, de 28, ha estat intercanviant missatges de mòbil molt personals amb una amiga comuna des de fa un any. Però a enviar-se SMS no és... Jo ja sabia que vosaltres diríeu Home, això, però si Eva l'Hongoria Parker ha pres aquesta decisió és que segurament darrere aquests missatges hi deu haver alguna cosa més. I, en fi, que, per És exemple... És curiós, un eh? Mes... La, sen la senyora Solís, que era la que feia les banyes, que li facin amb ella. Home, estàs parlant de vida artística, vida real. Podríem parlar farem... de justícia divina? <laughs> <laughs> Bé, bueno, justícia de Hollywood... Doncs en un mes es podien haver intercanviat centenars de missatges. L'actriu pensa presentar el divorci molt aviat mentre que ell li prega que no el faci fora de casa i que es reconciliïn. Malgrat tot la decisió d'acabar amb un dels matrimonis més glamurosos de Hollywood no ha estat fàcil. Un amic de la parella, assegura que va Parker, ja s'havia feta la idea d'envellir al costat de Tony Parker i de tenir fills amb ell. Oh. Oh. Les coses són així. Bé, bé, 3 anys i no han tingut cap fill. ja. Yeah. Jo també ho he pensat, mm, doncs... Sospitós. Bé, bueno, potser és ell que... Bueno, jo què sé, ja els hi preguntaré. Va. Va Més dades sobre una relació que també se n'ha anat a Norris, l'examen de David Arquet, la cambrera Jasmine Walls, explica certes intimitats a l'actor. Walls ha dit que el sexe a Arquette era ràpid i sense dolor, com una bona extracció de queixal, i res excitant. L'ha deixa fatal. Mm. Sí, sí, o sigui, ja bastant. David Arquette es va esperar a revelar la seva aventura a la seva dona quan la relació es va trencar. Segons la cambrera, l'actor li va confessar que era la primera vegada en molt de temps que se sentia com un home quan ho va fer. Tot i que David Arquette va assegurar al show de Howard Stern, no fa massa, que va plorar la primera vegada que se'n va anar llit amb una altra persona que no era la seva dona. La cambrera replica que si certament va plorar no ho va fer davant d'ella. Ja ho imagino, perquè si no... En fi, d'altra banda, aquesta parella, tot i que està separada i que van sortir aquestes notícies gens... Eh, bueno, agradables, suposo, es van trobant públicament. Recentment se'ls ha vist en un esdeveniment de caritat, solidaritat, amb una fundació mèdica, tot i que ella anava acompanyada d'un dels protagonistes de Cougar Town, Josh Hopkins, encara que es diu que manté un romance amb un altre company de sèrie, Brian Van Holt, que és qui s'ha posat una mica també mig amb en David Arquette, que tampoc sé què pensa, si ja li està bé la separació o... Bé, no és bé. En fi, ah, també he llegit, que no sé si serà veritat, ja faig com en Jacint, que Courtney Cox ha anat a viure amb Jennifer Aniston. Ah, mira, com a French. Sí, que sí, guai, sí. Que guai, No sé, la veus, la ficció? Però la Courtney Cox no havia trobat ara parella. Uh, bueno, aquest amb Brian... Ay, va, amb... <laughs> Brian... Brian Van Holt... És l'embrany en Brian Van Hol, que és l'home protagonista una mica de Cougar Del, Town. De Cougar. Sí, que es fa pinta... Ha fet pel·lícula així de soldat. O... Què més? <laughs> sí, Home, ho el... podríem explicar, que sí, l'anem explica té un petit problema amb uns auriculars... Sí, per tant, que porten un micro incorporat i no, no s'està quiet no, a veure no. si així és sí, el micro <ríe> penja el micro demanen rèpliques robots eh, d'Angelina Jolie Pamela Anderson i Michael Jackson per exemple un inventor de 47 anys, Scott McClend que es dedica a fer dissenys al gust dels consumidors s'ha fet famós arreu del món i rep eh, comandes d'arreu del món i de tota mena diu que rep peticions de totes menes, com ara robots que siguin eh, sexis. O sigui, robots, robots sexis. Se, robots sexis. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé. D'Angelina Jolie o del cantant difunt Michael Jackson. Però què passa? Que ell no es pot fer sense el consentiment de l'estrella. Cosa que suposo que no tindrà. Fa un parell de setmanes es va discutir amb una senyora que li demanava un robot sexual amb l'aparença de Graham Norton, un presentador de la BBC molt famós, també ha fet alguna aparició en el cinema, no sé, amb títols com El novio de mi madre, Another gay movie i uh -huh. Star gay". Jo no sé si aquesta senyora va gay. pel bon... Sí. Star gay. De què va? <laughs> no? Pues no sé. Estrelles homosexuals? Ben, algú no, en fi. Molt bé. En comptes d'Stargate, doncs sí, Stargate. Sí, sí, ja, ja. A cada Pots clar... explicar tot? A, que... No cal, no, no cal. No, no, no. Ah? Havia quedat clara la referència. No sé, tenia la notícia de Bill Clinton que sí que es fa un cameo a, a Resecón en Las Vegas a segona part i que es veu que sortirà en una breu escena que ja s'ha gravat a Van Gogh, Tailàndia, on eh, aquest expresident eh, fa un... Un discurs eh, sobre energia neta. Uh -huh. En fi... <coughs> Però on es roda? Es roda a Bangkok aquesta pel·lícula? O... Sí, perquè s'ha rodat aquí, a Bangkok, aquesta escena, suposo que alguna cosa més. que sí. mm. o sigui, No sabem si passa a Las Vegas o, o no. Potser passa a Tailàndia. Per això. Ressacó ni a Tailàndia, l'hi haurà de dir, clar. <laughs> perquè, de fet, era... Que, si no, no té gaire sentit. Hanover, el títol original, sen... vull dir, la ressaca, no? Sense... Per què no li van deixar el títol original? Clar, perquè, no? perquè aquí sempre si podem canviar les coses... Doncs... Per què mantenir-les igual si les no. pots canviar? Doncs vaig acabant. Johnny Dep i Angelina Jolie van fer bona pasta al rodatge del turista. En Depp ha declarat que va congeniar molt bé amb la triu tot i que era la primera vegada que treballaven junts. Sembla increïble perquè tots dos tenen uh -huh. molt de caché però mai havien coincidit. Tots dos van veure de seguida però que tenien moltes coses en comú com ara que tots dos són pares. Deb ha explicat que entre escena i escena s'asseien i xerraven sobre els seus nens i nenes i per ell era un gran alleujament. Ella es veu que també estava molt nerviosa de treballar amb ell, però diu que quan va veure en el seu camerino, en el seu rulot, que hi havia fotos de la seva família i els seus nens, es va tranquil·litzar una mica. és un tio normal. Exacte, sí, és una gran estrella, però és un home doncs normal no? i ell eh, diu que li ha sorprès, li ha encantat el sentit de l'humor pervers que té en Xenina Jolie i el seu esperit fresc i obert uh -huh. veieu aquí una parella futura. una no, futura parella no. trobo que tindria conya no? home, és possible que se'ls hagi passat per la ment, però jo crec que cadascú no, no. està bé amb la seva no? que se'ls hagi passat per la ment o per la pedra bueno, potser en les hores mortes allò que es diu, no? Sí. Molt bé. Molt bé. I suposo que sabeu la notícia de la setmana. Ah, no sé, a veure, quina és? Doncs el compromís anunciat entre el príncep Guillem hmm. i la eh, Katie Middleton. I que té la de na... Hollywood. Kate Middleton uh, treballar a Hollywood. És, treballa en el cinema, a l'indústria del cinema. Ah, sí? Sí. Jo no sabia, això. Sí, sí. És, segona, és Com és? Asistent de director va ser a Harper's Island. Esclar, una pel·lícula molt bona. Porta eh? els entrepans, portava els entrepans amb el quines corses, eh? Vuit anys, anys de xicots i finalment li ha demanat, es veu en una festa a Kènia, bé, doncs, privada. Eh, esperem, si tens alguna xafarderia del, res, del recepcionista de Resacón en les Vegas 2 la setmana que ve, esperem també que ens la portis. Com? El recepcionista? Sí, ens portes una notícia de la dona que portava els entrepans. <laughs> <laughs> Perdona, Second okay. Unit Director no sé si porta entrepans. Jo crec que serà més que això, eh? No gaire més. Podria ser. Tira Tira un cable. Ara, dubto que hi hagi arribat per mèrits propis. Que poder sí, eh? No que crec. poder sí, però... Home, podria haver arribat més lluny si la xicota del príncep Guillem. No? També és veritat. Molt bé, doncs fins aquí a les xafarderies i anem ràpidament 40 minuts. als 40 minuts. Doncs comentar què us està semblant aquesta setena temporada de House, que per primera vegada hem vist un canvi de personalitat en el protagonista, deixa de ser el metge antipàtic i passa a ser el metge enamorat. Eh... Sí, però antipàtic igualment. Eh? Bueno, però no tant. Eh? Sí, no sí. tant, sí. Jo crec que m'imagino que volen fer acabar la sèrie amb un House eh, canviat, no? I pot ser... Aquest... Doncs jo trobo que no. Jo estic no? esperant el moment que faci un gir i torni a ser el que era. Però ja, però ja ho hem vist durant 6 anys, no? Potser, potser... Però també, si pares a pensar, ella havia tingut una dona sí. que estat casat. Sí, sí. sí. Abans de que, li, de que es tornés un drogadicta. Exacte, però ara ho està Recurós, deixant. Rancurós en mitja ja cama. Uh -huh. sí. Ara, en teoria, ja ho ha deixat. Mhm. Uh -huh. Ha les drogues, torna a tenir parella... Mm, clar, és normal que el seu caràcter es vagi endulcin. Però els efectes de la dopamina deguts a l'enamorament només duran un any, 18 mesos... Què dius, tant? tant? Sí, jo crec que sí. No? No? No, no, no, no arriba que tant? Tres mesos, però bueno, si tu dius que un, serem esperançadors i això. Sí, home, sí, jo crec que un Pos any. Optimistes, prensaos, mm. més Després buscarem dopamina a la Wikipedia. <ríe> a Va, vinga. Diu. I què tal, la sèrie? Què està semblant? A mi a, el, aquest tercer capítol em va agradar més que no pas el segon. Trobo que feia falta que tornés a sortir algun cas mèdic que tingués una mica de transcendència, perquè fins ara tot es basava una mica en la seva relació i ja estava bé. Que, que això no és anatomia i Grey. Ja, però una mica House també a vegades li, fa, li convé una trontollada i sortir una mica de l'esquema clàssic de, de cada capítol, no? I, per exemple, que en aquest cas el, el personatge malalt fos interessant, una mena d'homenatge a J.K. Rowling, doncs sí, té gràcia. Sí, va estar molt bé. Sí, té sí, gràcia. Sí. A mi va em va va fer recuperar la fe en la sèrie. Uh -huh. Tu, Marta ratifiquem el que diu l'Aram, no? Sí, em va, va, va agradar. Uh -huh. I que anava a dir això, anat mi de greix, és relacions i poc eh, cas mèdic. Sí. Exacte. I quasi tot és urgències. Vull dir. Sí, sí, sí. Bé, anem a, abans d'acabar la secció a donar quatre notícies que tenim. Comencem per una cancel·lació. ja estava mig anunciat, de fet la cadena encara no ho ha dit, però Patrícia Arquet, la seva protagonista, sí que ha dit que eh, aquesta setena temporada és la darrera temporada de Medium la cadena CBS eh, sembla ser que cancel·larà la sèrie de televisió, eh, aquesta setena temporada tindrà 13 episodis i Patrícia Arquet ha tranquil·litzat els fans dient que la sèrie no tindrà un final obert, sinó que els dos últims capítols eh, serviran per tancar les trames que han desenvolupat durant aquests set anys, eh? per tant no no parlem d'una cancel·lació abrupta, sinó d'una cosa ja més o menys planificada. Ah, per cert, una altra sèrie, que aquesta també es passava per 4, que la recuperen els nens de Closer, que ara es veu cada tarda, a tres quarts menys 5 de 8, aproximadament, la cinquena temporada de Closer, que no havia passat encara la cadena. Jo, sincerament, estic rumiant-me... Eh treure TV5 i antena 3 del documentament a distància i posar-les cap al 18 o cap al 20 i acostar canals com la Sexta 2, la Sexta 3, Neox i Nova. Jo també. Jo Perquè també... fan seguides molt més xules. Jo també. És que són canals aquells que no veus i que estan allà, no? Estan al ara... 5 i al 6 i dius, però si jo no els veig, aquests canals. Exacte. I ara al vespre, doncs, et poses Las Vegas o et poses a la tarda Scrups, que és una sèrie uh -huh. que m'encanta, uh -huh. o no sé dia també tornen a, a, a fer... Com el coneixia vostra fan Big Bang Theory... Lo... Uh, Boston uh, League, el fan setmana. Sí, sí, Glee. Ostia. I m'agradaria veure The Good Wife, que no sé ben bé quins dies la fan, però... Sí, una també la fan que... un dia, no sé si dijous la fan... O... Sí. I tants, vull dir... No, no, molt bé, molt bé. Que per sèries no quedarem, ara. No, no quedarem. Una sèrie de la CBS, si parlaven que canse la Medium, doncs em farà una nova, que és Guai Wall West... Nova, entre cometes, perquè eh, recordem que és un remake d'una sèrie dels anys 60 que ja havia estat portada al cinema per al Will Smith. CBS aquest any ja ha el remake de Hawaii 5.0, que li ha funcionat força bé, i ha fitxat a Ron Moore, el creador de Battlestar Galactica, per fer el remake de Wild Wild West, uh, Jim West, que es va dir quan la van passar a TV3. Exacte. Recordem que està ambientada a l'oest, protagonitzada per dos agents de la llei bastant curiosos i que la sèrie doncs, barreja elements d'acció, ciència-ficció i fins i tot arts marcials. És un James Bond. Sí, un sí, James sí, sí. Bond al Ouest. Això mateix, més o menys. La NBC, que ha renovat una sèrie que és Rockefeller Plaza... Doncs Roquefeller tendrà la sisena temporada. Jo mi cada vegada m'agrada menys, si vols que t'hi digui. sí? Jo m'ho segueixo passant molt aquesta sèrie. Me va avorrint, me va avorrint. Tot cas, està renovada per una sisena temporada i, a més a més, la NBC també ha dit que Dieben, una de les grans novetats d'aquesta temporada, igual que Flash Forward, es pren un descans pels guionistes i que ja tornarà i que ja s'ho repensaran. Una altra d'aquestes sèries que potser que s'acabin abruptament. I parlant de Big Bang Sergio, notícia de la sèrie... I és que l'actriu Magín Bialik eh, que era la Blossom de, de la sèrie aquella que es havia retirat de la televisió se'n van anar a estudiar neuroci... neuro... neurociència imagineu-vos la don noia va formar una família i va sortir en el capítol final de la tercera temporada sembla que sortirà bastant sovint a la quarta i no serà regular però gairebé eh? Recurem... però això no és notícia dir, això ja eh? ho hem vist i tot no, no, no, però vull dir que la quarta temporada sortirà pràcticament a cada capítol, o sigui que no és una special guest star, sinó que s'incorporen al repartiment... No, no, repartiment... diré que fins al sisè capítol se l'ha vist bastantes vegades. Vaig, vale, vale, doncs reconfirmem. No estàs al dia, no, jefe, no ja es veig, passa al dia. Ja I una última referent a les muertes vivientes... I és que la segona temporada no tornarà fins a l'octubre del 2011. Però què dius? Sí, la segona temporada començarà a l'octubre. Ells ja volen començar a rodar a primavera i, de fet, el motiu d'estrenar a octubre és que volen que sigui l'estrella del canal AMC cada any per Halloween. Però al contrari que aquesta primera temporada de només 6 capítols, la segona en tindrà 13. Espera -te, doncs saps que Em penso que paro de veure-la. <laughs> No, no, me, sí, me la poso al setembre et miro els sis capítols que tindrà aquesta temporada i aleshores hi ha palmes en l'octubre perquè si no, si me la miro ara d'aquí un any ja no me'n recordaré ja, bueno, Apa, la, te, la, te, fos... te la tornes a veure Aquí es queda Serà que no hi ha coses per veure com per haver-les de veure repetides fora, fora. Vinga, anem, querem per lo teu, els comics La tranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de L'Obezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs som comencem! Va començar amb la notícia de la setmana que Skylar té de volar de Kim i Alta serà és el nou guanyador del Premi Nacional del còmic 2010 mil uh -huh. Ara, què passa? Això és el que comentàvem al principi. Que sembla que el Premi Nacional del Còmic, dos, del Nacional del còmic des de que es dona, que el donen sempre en el mateix còmic que guanya el premi al millor còmic al Saló del Còmic de Barcelona. Sempre s'ha fet, de fet. S'ha fet així des de l'any 2007, que és el primer any que es va donar el Premi Nacional del Còmic. Primer va ser Bardini el Superrealista, després va ser Arrugues... Després van ser Las Serpientes Ciegas i ara aquest any El Arte de Volar. A veure, no diem que estiguin malament els còmics, eh? Perquè, per exemple, Arrugàs és un còmic collonut. Hmm, però hi ha més cosa, poder, no? Però hi ha més cosa. Hi ha més cosa. Hi ha més autors espanyols que els que guanyen el Premi ja. del Saló del Còmic de Barcelona. Això sembla com si aquesta gent no en sàpiga i va mirar a veure qui ha guanyat el Premi al Saló i li donen aquest directament, no? Això és una cosa que s'hauria d'investigar. A veure qui és el jurat del premi nacional del Salvador còmic, perquè la veritat és que la cosa comença a ser una mica ja, sospitosa. El tocat tot això, eh. En tot cas, no podem dir que hi hagi una tendència per editorials perquè són d'editorials molt diverses els que han publicat els quatre últims guanyadors. Per tant, uh -huh, uh -huh. Aquí, aquí una mà negra no hi ha, el que potser hi ha una mà cega, per dir sis, sí, perquè no o, o una mà ignorant perquè no una, una coneix els més. Una mà ignorant, sí, me quedo amb aquesta. En tot cas, a veure, repetim, no són mals còmics, i des d'aquí la és que els recomanem moltíssim, vull dir, a mi em va encantar, també, però eh, que li falta una mica d'imaginació, potser, a, als juràtecs que donen els premis. Què més, ara... Què més tenim? Tenim també ah, una cosa interessant que he trobat avui, que és que el Planeta d'Agostini ha publicat el seu top de ventes d'octubre. Carai! I en primer lloc hi ha La noche más oscura número 6 del, del Batman de Geoff Jones, segon Batman també de Grant Morrison, i en tercera posició el Doctor Slum de Kira Toriyama. Carai, Mira, no? saps? Ah, ja. Ho trobo bé, No és eh? com els Estats Units, que el manga cop, cop a les primeres posicions de totes les llistes de vendes a qui hem d'esperar fins al número 7. I Geoff Jones torna a aparèixer al número 4 amb Green Lantern. Em sorprèn. Em sorprèn que es vengui més Green Lantern que, per exemple, eh, Superman. Sí. O que la Liga de la Justícia. O que Star Wars. També o que sí. pràcticament qualsevol cosa. És curiós. No sé, a l'igual és... Uh, l'estrena la pel·lícula? Pot ser, no sé, a mi el personatge la veritat mai m'ha cridat l'atenció. Eh? Oi però, que no? Eh? No. A l'igual és Geoff Jones, que tira molt. Jo crec que deu ser més aviat Deu ser això, l'autor, si no, no els autors. Si no, la veritat és que no s'acaba d'entendre. I estem en campanya electoral, però no també... Sí, però els Estats Units també ja es comencen a aguditzar, perquè les eleccions són d'aquí dos anys però ja comencen a, a preparar-se. Que és que l'alcalde Bloomberg Mm -hmm. Apra veure un còmic de Spider-Man. dius? Sí, o sigui, recordem <ríe> que Obama, ser, Obama ja hi va sortir, doncs ara l'alcalde. Eh, tenim aquí la imatge de la portada de The Amazing Spider-Man on surt l'alcalde dient: "Estàs, ehm, um, estàs jo hired, no? Estàs llogat? Estàs, sí, estàs contractat? Estàs sí. contractant, no?" Ah, molt bé, que l'alcalde contracta Spider-Man per fer alguna feina, no Això suposa que sí, que molt per quin eren els tiros. Bueno, mireu, donsem una cosa que tota curiosa. Molt bé. A veure quan veiem per aquí, no sé, en Zapatero contractant amb Super López o la morta de l'Eva i Ferdemont, seria boníssim. Ah, no, no els té contractats. No formen part del seu ministeri. Ara eh... que dius, la veritat és que tampoc seria tan estrany. No, no. Millor, pitjor que els que ho fan ara, en veritat, no, no crec, eh? No, no. Més coses, més coses tenim. Uh, tenim un personatge que desapareixerà, segurament. S'insinua. Hi ha teasers, hi ha pistes. Es parla de la mort de Spider-Man. Uh -huh. o sigui, primer ja no ens en fiem gaire perquè Spider-Man si... avui ha sortit que això refereix a la línia Ultimate ah, exacte. Mm. Ah, exacte o sigui, normalment Spider-Man és un personatge bueno, en general tots els superherois se'ls mata, se'ls ressuscita, no hi ha sí, no, problema. Problema. però la línia Ultimate és una mica una excepció jo haig de dir que no segueixo des de fa un cert temps la línia Ultimate però ja normalment, quan algú va Palmar era difícil. Ara, ara, ja no. ara ja no. Ara ja no. Almenys, el, el que jo recordo és que era difícil que el tornessis a veure. Que, ah, si es mor, no, no. realment han, la palma. Han ressuscitat palma. diversos personatges a la línia Ultimate. La bèstia, Thor... Eh... Vaja. Sí, això ja, ja no és el que era la línia Ultimate. Ja tampoc. no és el que era la, la Ultimate, que tenia una mica més de, de... Sí, la mort era un personatge que es feia respectar. Tot i sí té conya, perquè l'Ultimate Spider-Man està molt millor que l'Espíder Spider-Man original, ara mateix. Però que Ultimate Spider-Man és una sèrie que sempre ha tingut un èxit brutal. Sí, jo sí. crec que és la sèrie de la Ultimate, potser no la més exitosa, però sí la que ha tingut un èxit més continuat. Això o sigui, és perquè a Joe Quesada li deu això i de voler que el seu Spider-Man que ha reinventat ell eh, sigui l'únic que hi, èxit, hi hagi. Clar. Home, però la línia Ultimate, a veure, és un mèrit de Joe Quesada. Aquesta línia va aparèixer fa uns 10 anys sí, i jo diria que Jouquesada jou ja, ja. ja estava d'editor. No me'n recordo, ja. Per tant, jo crec que és un, és un dels seus únics no, no, encerts. No, però havia aquell personatge, havia el Gemmes, que va ser l'inventor de la línia Ultimate. Personatge que va Hosti, desaparèixer. Esti, jo, Gemmes. Sí, sí, que va a cada poc. Uh, durant una temporada va ser un constant d'aquesta sí, secció. Cada sí, setmana anterior alguna. Sí, sí, és Bé, bueno, doncs això en tot cas, sembla que a l'Ultimate Spider-Man li pot passar alguna cosa al voltant del número 155-156, o sigui que l'Utonto ja farà com 12-13 anys que es publica, uh -huh. no està malament, veurem què passa. Però diuen que la mort s'acostarà al barri de Queens. Veurem què passa. Veurem. Més coses, tenim una sèrie d'animació de Los Vengadores al canal Disney XD. Jo aquest canal em penso que no tinc sintonitzat. No surt en TDT, és pagament aquest canal. És de pagament, sí. llàstima. Perquè comença a emetre a, a Espanya una sèrie de Los Vengadores animat, dels los més poderosos de la Tierra, amb Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk, l'Avispa, l'Hombre Hormiga... S'acosta pel·lícula, poder? Mm. Mm. No sé, en tot cas de moment d'animació i s'emetrà els divendres, o sí sigui, si algú té el canal de pagament de Disney XD, XD, uh -huh. no sé bon. què és, com un smiley... Això de Z, no, no, sé, sabem, no tinc gaire no, clar perquè havien no, posat no. aquest nom. Un no, nom de marca. O sigui, per dibuixos animats només. Bueno, doncs en tot cas, els que tinguin aquest canal, que sàpiguen que podran mm -hmm. veure Els Vengadores en castellà i en dibuixos animats. Alguna més per acabar, ara? Acabo ràpid. Uh, Norma llança edicions integrals de tres sèries mítiques de Hellboy, Sin City i The Max. Seran edicions bastant luxoses i cada, cada volum recopilarà tres o quatre històries. La veritat és que és una bona ocasió per si algú no té les històries de Hellboy, de Sin City o de Max, que és la més desconeguda però molt, molt recomanable. Molt bé, doncs nosaltres acabem i ho fem amb l'Anda Sona d'Scott Pilgrim, que està molt bé d'un grup que es diu Plumtree, d'un tema que li ha posat així tal qual, poc, Scott Pilgrim. Ara, Marta, ens retrobem la que ve d'aquí 15 dies, anam? Ens veiem. Ens veiem. Jo mateix també m'he acomiado i us deixem amb Scott Pilgrim.